Asteazken ero bezala udalaren tartea dugu gaurre bai eta gaur bi zinegutzi gombidatu itugu. Bagurian parte hartzeko, batetikan mailu iragorri eta bestetikan, bainoli larraioz. Kaixo, eguno kaixo, egunon bilei? Kaixo, egunon. Bueno, e, esango dugu, e, mailu, orra eta zerbitzuak e, batzorde burua eta zine gotzia, ukerrez banao, eta e, Mañol berriz langile batzorde burua eta gazte izanakeko udalo ordezkari jazatuzte gula hemen. E, bueno, urtebete pasada, kargo hartu zen utenetik, udalian zaudetenetik, nola, nola bizidezu ez, esperientzia izan da zuen zat? Bai, lehenengo nik erantzumu dut, bai, bale. Ba, niretzako esperientzia bezala interesagarria izan da. Gehien bat, ba, zu, e, erritar bat bezala zaudenian herrian, ba, nire bentsat guen arte beti nire konfianza guzila izan dudut, ezkerra bertzalia izan dudanean, audaletxean. Eta orduan beti usten duzu udaletxean esku, errian egin berden lan guztila. Zeren, persatzen duzu, dena ondo ingo dutela, eta orduan ez duzu parte hartzen bere erabekietan eta gauza askoetan. Ba, eta ez da parte hartzen nere kasuan bintzat horregatik, beti oan arte kriston konfidantza izan du dutelako ba, zinegotziaren, zinegotziak udaletxean ba konsideratzen duterako oso militantiak eta kontzientzia handiko jendea dela eta beti e, egingo dutena egingo dutela herriaren alde eta alde alduten guztia egingo dutela herria ondo juteko eta denak eztaiz berdintasunan eta berelan guztiak e, oso orekatua izateko denantzako mm -hmm. zug mailu nola bisit eso Bueno, eh, Espirintzian esperientzia, aldatikan oso ona. Eh, bueno, Egei jasen lan peto egun biltzen galden baino. Baina nik uste oso, nire iritzia da oso eh, desberdinak ikusten dela. Uhum. Zaudenin eh, kampuan, eta tokatze izunean, ba, barruan egotia. Eh, Gauz asko gehiago baloratzen dira, nire ustez. Gainekuan bainoan lik esan du bezala nik uste, behak inadoz nago eta nik ere beti konfientza guzti izan dut, minio egia san niko ikusten dut. Barruan zaudela oso desberdin ikusten gautzak. Eta desberdintasun tasun hori egual, bizi dugun krisi gara jontan e, murrizketa oik ez? E, igual kanpotikan jende horrek ez edo erritarrak ez dugu ulertzen nahi beste eta barrutikan hori ba ulertu arazi beharra daula. Bai, nik uste dut e, Alde batetik, e, epoka oso, oso gogorra tokatu dugu, krisi mm honekin -hmm. eta guztan da gaina gogorra izango dela, eta guen dik gehiago izango dugula krisi zau, eta gorra da bai, oso gogorra. Bueno, mailu esan dugu zu, obra eta zerbitzuan e, zinegotzia zela, mm -hmm. e, jendea esango jogu, desberdina dela, obrak eta irigintza? Bai, oso desberdina. E? Eta bueno, ba, obran kasuan, ba, urte hontan, azken urte hontan indienak, ba, Elizaldeko jantokia, Arraguan, eh, modak eta hoeek, Kastolako egoitza berria, Patzuergokua, gauza de gente indiela, ¿está? Bai, hoyek zeuden Lenostikan, bueno, gilean san Lenostikan hasita zeuden, eta, bueno, eh, lengo huango, eh, lengo urte hontan, pues, e, fundia. Eta baita ere, beste bat, bueno, aztu mm -hmm. da e, garbigunea baita ere eta gero jendiak asko eskatzen zuen eta bueno, lortu dugu itiagoen burrizketa guztiakin eh, patzuarguako bueno, espaloia edo bueno, bentsat humik eta alasai asko juteko ikastolara. Eh, esango dugu ez dela obra haundien eh, urtia edo garaia ja esan dugun krisian gatikan baina bueno, betire zeina edo zekon pondua badola herri janez? Bai, eh, bueno, guain eh, honbet zehozer E, Zeo zer egingo da, obrazuk esan duzun bezala ondileak, ba, ba zaila. Baina, bueno, oan pixkata egamuitzen auzolana. Auzolana, pixkat martxan nahi dugun jarri, e, prueba bat izan du genuen, oan dela, ezakit, e, aste batzuk, e, altzi berren, ango gaztelekuko, bueno, de deialdi jauen ziguten eta junginan, eta larun bat, bat egun du horko, bueno, triangulo plaza hori, eta beste plaza dena txukuntzen, garbitzen, eta loko gauza egiten. Eta horain nahi ga begiratzen, gaur bertan ere bilera izan dugu, e, bide gorri dena nahi dugu zeatu, e, txukundu. Begiratzen mm -hmm. ondu ginean lehen guaztia, pues dena garbitu, e, marra, e, pintatu raiak, kilometroak markatu, arbolan izena horiek denak txukundu, e, dena esi asko ondatua daude, pues alden guztia hauzolanean nahi dugu egin. Eta horretan nahi gea, eta ez egiten noiz bineola ja E, haber, deialdi bat uiten dugun, jendea pixkata animatzeko, materiala materialat erosuitugu, altxurrak, e, palak, karretilak denain dugu, eta abisatuko dugu, zuen bitartez, eta mm -hmm. bueno, besten medio bitartez, eta hortan ari gea. Abre, auzolanean animatzen den, gozari gozoa oh, prestatuko ja. dugu. Eta, Zer auzolanak, e, bai, lan haitiaz aparte, herriko harremanak indartzeko ere balioko du? Bai, nik egin jasango zuen, nik altzi berko, Al ziberkorta neon duten eta egia izan, bueno, gaztiokeen pues ez, beti kaixo, kaixo, da punto. Ni oso ni oso gustora neon duten. Bazkaltzen ez nintzen geratu, bego beste bazkari banon, baina pena ematzian. Da oso ondo pasan nun. Bale, ba hoy e horrataz zerbitzu dagokin dago honez, eh baino li, bai, bainzukin hasiko gea pizka ta langile batzorde burua ta hemenek krisiak eh ezin aldebatea utzi, ba eh e, bueno, funtzionarioen e, murrizketengatik an eta datozelako, Eta hortaz gain, bueno, aipagarria goi hartzungo udalian e, euskal egutegia bultzatzen aizeatela. Bai, e, udaletxean egin zen langilean asambrada bat eta euniko irurogoita erabaki zuten euskal egutegia okeratuko zutela. Hau da, ba, adibidez, eiparralian, Ospatzen da, maiatza zortzi, Frantziarren bigarren mundu gerra eskuratutako garaipen ospatzen dute, eta mm -hmm. da, ospatzeko e, bat. data bat. Bai. <gülüyor> eta baita ere ospatzen da, ustaileak amalau, mm -hmm. Frantziarrak simbolo garrantzitsu bada, eta monarkiaren amaira, mila zazpirun laroita betzian, eta lehen republika Frantziarren hasiera gogoratzen du. Gero ere bai, eee... Uztelako eta bost, kondaira bati jarraituz, Espainiaren patroi zaindairia izendatu zuten, hoi ja, e, estatu espainoloan. Bai, eta Euskal Herrian da. ere, hoi ospatzen da. Uhum. Baita ere, ospatzen da, urriak amagi, e, hispani, hispanitateren eguna, uhum. kolon ameriketara iritsi zela, ospatzen dute. Eta gure ere, bai, inerazten digute, hoi ospatzia. Baitarea azaroak amaikan, Frantzia osoan ospatzen da, enjai eguna da. Uhum. Aulortzeko, lehenengo mundu gerraren amaieran, joan behar dugu. Eta uhum. mila betzirontaren Alemaniak eta Frantziak armistizio bat izenpetu zuten. Gerrari amaira ematzeko. Baitare, e, abenduaren seian, erreferun baten bidez, Espainiar konstituzioa onartu zen. Espainiar, estatuan, frankoren diktatutari demokraziarako transizioa, transizioan giltzarri izan zela ospatzeko baliazten da jaiegun hau. Uh -huh. Or, eta ondorioz, bueno, Euskal egutegi bat, horrek bai, hartuko luke Euskal eguna jaiekia, bai, eta bai, udako eta neguko solstizioak ospatzia. Bai, guantxen bertan ospatu uh -huh. dugu, eh, astelenean, egon duzen udaletxea eh, itxita horregatikan. Gero ere bai, Euskararen eguna. Hoi da abenduan hirua. Abenduan hirua eta martxoan 8 ere bai emakumeen uh -huh. eguna. Ospatuko dute. Guk ezten dugu, go zenegotziak beste la, enpresatan lan egiten dugu. Hoi da. Uh -huh. Eta nik badez ni lan egiten duten enpresan, ba ein berdut e inposatutako egutegia. Uh -huh. bueno, baina politiare bada euskal egutegi bat e naturarekin lotutako eta gutzat esanguratsuak dien gauzekin, ez, euskeran eguna emakumean eguna bai. eta geu bueno udara et, iritsi dela ospatzia eta neguare bai eta bueno bai bai bai, bai. eta garrantzitsua baitare, ere inposatutako jaiegun hoiek ba, ez ospatzia, ez? Noske noske emendi e, aurrera emendi aurrera beintzat bada garaia aukeratzeko noiz egindugu noiz nahi dugu ospatu jaiak Ekonomiaekin zer egin nahi dugun, langileok zer nahi dugun, oi dena bada garaia guk aukeratzeko. Zeren bizitzen aigea krisisekin ere gero ta gehiago ikusten naidea Espania ruina da dela guretzako. Uhum. Eta guk sortu ber ditugula gure enpresak, Confedasek e, orain dela egun batzuk baita ere komentatu zuen, eh? Ba inbertitu ber dutela dirua Euskal Herrian. Zeren Euskarriko enpresarioak oso serioak dira. Uhum. Nik desde luego horrespeto no diet, euskal enpresarioak badakitelako Kriston bar, e, e, ardurakin eta lana egiten dutela eta e, guk inbertitu berdugula dugula Euskal Herrian. Bai dirua eta bai etekinak eta dena, eta denan artean Euskal Herria Euskal Herri independente bat egitea. Uhum. Zeren guk gai gehal, industria badugu. Dituguk eh e, ikasleak eta unibertsitarioak eta kriston mailekin eta gure enpresario gaina kristongogoakien ateratzeko eta gu gai gehala bai esportatzeko gure industria Zeren, momentu hontan ere, e, makina herramienta eta zenbait arlotan gauza asko e, esportatzen ailea, eta euskal herria bezala guri kanpun kriston errespetu digute. Beraz, hor da hoa etorkizuna. Noski. Bueno, e, hortaz gain, e, bainoli, bueno, gazte izanaken e, udalordezkari ere bai batzea, eta, bueno, e, txiki batek esan digu, memoria historikoakine badakazula sensibilizazioa eta harreman berezia. Ba, bai, e, izan duen aukera izautzeko maite lan din, eta niretzako izan duzen, ba, zoragarria, eh? Zeren da, emakume bat, oi bizi dena eta dauka, da, dela altxor bat guretzako, zeren e, idatzi du liburu bat bere familian, bizitu duten frankismoren eh arrasia e, eta ze, e, bere esperientziaz hitz egiten du liburu honetan ta benetan dela zoragarria eh eta eh e, liburu hau da punt, punto final último testigo eta emakume honek eh e, dauka pizkat e, dardarra e, nola da no, parkinson parkinson, parkinson pizkat eta Eta aukat bere liburua hemen uh -huh. de dedikatoria batekin e, jartzen dula Mainoli kon kariño. eta benetan biotsan dakatela liburu hau zeren emakumeenei entzun inbertsaio eta zuzen e, espaiozu inoiz entzun daukazukeran aukera YouTubeen ikusteko videoklipak bai. eta jarri e, e, barran Maite Landin Eta entzun dio zu zerren negarriteko gou ematen duenetan, eh? Gaz gomendagarria. Bai. Eta beste badago hjartzunen es, e, eskenik, eske er, nik holako jendea pila damatie ba duenetan, eh? Bai. Dau, daukate hemen beste liburu bat Antonio Santxez Eskudero, Parkinson ere, bai, eta liburu bat irakurri du. Azoragarria, eh? Eta justu mo, egun hortan nire gitarra jotzean, joan zeren gitarra jotzen dugu gezki, binego, no? <risa> eta, eta egin zidan, beikatorioa super politia, eh? gara, da, Dago, baino lehentzat nire maitasun handiarekin, eta e, zera, e, nota batzukin, notak akidatziak, eta dardarra zakan egun hortan, baino, esan zidan nire maitasun guztiak idatzi dutago, eta benetan eskerrik asko, Antonio. Bueno, e, aipatuko dugu baino lehizu pixkan lotxatu azinela, eta ez dakitzeatik an, ze entzule guztiak esango gute, mainoli nolatan da Euskaldun berria. Ba, bai, bai. E, Hoi ez inezkoa da, oso ondo hitz egin dezulako, eta ez dezulako lotxatu berriak. Ez, badakita eskotan anka sartzen dutela horregatik lan, argi utzi nahi nuen, ni Euskaldun berria naizela, Naiz eta hori hartzunen ja hogeita malagut burte gutxi nian nagola, nina parra nahiz eta... Ba, nik es e, ikasi euskara ez dieaten erakutsi. Eta ba, ohi hartzu nei esker, honea aterren izanean, ba jende guztia euskara hitze egiten zuen eta orduan erik istolon lotza ematen zian, ba, jende guzia, izan berginola, ba barkatu baino ez dakite euskaraz. Eta eh hain gaizki sentit, sentitzen nintzen, erdera seitzen barra, ba, esanu, pentsatu nuen, en eta izango ba, nik eskueraz hitz e, ikasi berdut, nahita nahi, ez eta oso ondo gaina. Ez, bueno. <laughs> ba, que ba, ba, sartze batzuk egiten ditu dala, baina bueno, barkatu denak eta e, saiatzen naiz betien ere bizitzan euskaraz hitz egitea eta bai lantegian, bai lagunakin, eta bai nere inguru guztian. Eta, bueno, oi hartzu Bueno, mailu, zu, e, oi hartzu herra detu alabida. Baina, detu alabida jarraian, txunei gabe. Baina, irunenit jomentzulo. E, Irunenet, bueno, bai, benta zen, benta <laughs> bueno. bai. Hor biztinez ja, bada, oge, ogei tapiko urte, bai. Bueno, ba, ez dakit, urrengo iru urtiak, hortxe, e, udalian ikusiko juztego. Eta... Espero dugu, goi hartzun erratia enberriz gurekin izatia. Bueno, lehen biziko, nula esaten da? Lehen da biziko kontaktua. kontaktua, oia pasan dure nia pixkat urduritazunak, eta, bueno, bia pixkat. Ni ziren osu, urdurin izan, moan <laughs> jala saia goda. No. <laughs> bueno, Oseak, beste bateko. Horri or, bat utzizuet aurrian, e, bakizute, xan izteanetako kan, diskosatzeko kantak aukeratzen ahi gala, eta asteontako zerrenda. kanta aukeratuko zutezuek? Ba, ni kargeda guat, negua joan data, Zer, bai, bai. Ba, Lantegian <gaudi> gauza poli bat agertetua batin bergen nun eta e, batzuek aukeratu ben euskaraz izan zizan naita nahi eta nahi ez uhum. eta ba, nahiko borroka izan dugu horrekin eta gehien bat nahizuten erderas egin eta guk irabazio, beraz, nigu eion data. Eta zorionako regatik. Ezkerrik asko. <gaudi> eta zuko, mailo? <gaudi> bueno, Baina begiratzen inezerren da. Bai. Bai, gualnik aukeratzen dut bendetan, Begietara begira, begira. Vale. Ziten dugun marraztu Oida, jarri gure... e, marratxe bat Ola astebuka eran Ostira lairiztian Ja, botuakinek kontatuko dugu Ba, mailu iragorri Ta mainoli larraiot e, Eskerrik asko Gaur gurekin izateatikan eta urren artea Ba, ikostu, eh? eskerrik asko Eta beste bat inboltatuko, geha Ba, ikostu, Ederazen trasen que zurren zeukan o de tan ceucani corriña. En su neza su de abruya una edo andedea. En su neza su de abruya una edo andedea. Goza mi arena astura, aspa de erogalduta, en mebear de nada su dictadura. Parrilla